А сама вона член партії з 1917 року. Та ще й що вона за громадянської війни більше була у командировках. Горінштейн. За ній психологію Бунда із партії ісключить. Примітка. бунд мовою ідиш, Союз. Загальний єврейський робітничий союз у Литві, Польщі і Росії. Опортуністична дрібнобуржуазна націоналістична організація 1891-1921 роки. Гурінштейн тяжко зітхнула, іначе з неї випустили повітря, як порожній мішок, опала на стільці. Я, грішним ділом, дуже зрадів, що її спіткала така смертна для комуністки доля. І от нарешті Сосюра за здачу партійного білета виністі строгий виговор з предупрежденням». А Ленін дивиться на мене з стіни, тепло усміхається своїми мудрими примруженими очима, і наче каже «Признайся, ти ж для красного слова, щоб бути оригінальним, говорив проти моєї любові до Пушкіна. Ти ж теж його любиш». І душа моя відповіла Леніну «Люблю». «А ще, дужче люблю тебе, великий». Безсмертний. І повний щастя я глянув на світ так, як я дивився, коли мене замість розстріляти, червоні брати прийняли в свої лави бійців за весь бідний народ. Перший арешт, як писав Хвильовий у своєму листі перед самогубством, перший постріл по нашій генерації, не по новій генерації Поліщука, яка складалася з одного його, а по генерації письменників, які творчо йшли за хвильовим. Перший арешт був арешт Міши Ялового, якого ми всі дуже любили, прекрасного комуніста і людини, поета і прозаїка. Немарно ми всі називали його Мішою, ласкаво як улюбленого брата. Яка це була соняшна людина. Коли він був секретарем редакції журналу «Червоний шлях», і я йому приніс уривок із третьої роти з минулого. Він прочитав його. Це про кривавий період мого перебування у петлюрі. І сказав мені: "А не советую тебе печатать". Я: "Почому?" Він: "Слишком пристальне внимание". Я сказав: "Друкуй. А грішним ділом я, коли його заарештували, а ми ж вірили нашим органам безпеки" подумав, що пристальне внімання було скероване на нього, що в нього була совість нечиста, і він, вважаючи мене теж загрішника, застерігав мене словами слишком пристальне внімання». А тепер виявилося, що совість його перед революцією чиста, як сльоза, як і багатьох, що після нього пішли в небуття з жахом у серці. Вони ж думали, що гинуть од руки своїх, а це був Ідейний жах, найстрашніший. Бо коли умираєш од руки ворога, то ти знаєш, духовно ти не умреш. Тебе ніколи не забудуть червоні брати. А коли умираєш од руки своїх, як ворог народу, це страшно. Бо це не тільки фізична, але й духовна смерть. За арештом Яловолго пролунав постріл із браунінга, яким Микола Хвильовий розбив собі череп. Його геніальний музик криваво розбризкав стіну його кімнати, де він творив, клянуся серцем, тільки з любові до свого народу. А Н хоче Хвильового вбити духовно? Ні. Хвильовий як письменник, як геній, безсмертний. І не Н, який ходив під столом, а тому же і на світі його ще не було коли ми з Хвильовим відкривали перші сторінки жовтневої літератури, не н цьому літературному флюгерові вбити пам'ять геніального сина революції, що був бійцем багряного трибуналу комуни, а загинув від чорного трибуналу, тільки не комуни, а тих, хто змійно вислизнув з-під контролю партії і хотів мечем диктатури пролетаріату знищити завоювання жовтня але з кривавих рук ворогів народу, що діяли іменем народу, вибили меч руки партії і віддали його знову в чесній святі руки синів Дзержинського. Я повернувся ще трохи назад. Власне, не трохи, а далеко назад. Коли ми з Хвильовим прийшли в жовтневу українську літературу, то були в ній Елан, Кулик, Коряк, Доленго. Почали приходити до нас Йогансен потім приїхав із Галичини Валеріан Поліщук, з'явилися Копеленко, Сенченко. Я не кажу про Київ, де засіяла така зоря жовтневої поезії, як Василь Чумак, пісню якого «Більше надії, брати» ми співали на Робфаці. Чумак іще заливчий, що першого покололи багнетом в підвалах Динікінської контрозвідки. А другий героїчно загинув під час повстання проти гетьманців у Чернігові. Ну і, звичайно, Течина. Словом, ми почали творити українську літературу. Літературу жовтня, коли нас можна було порахувати на пальцях. А літвечори в сельбуді. Яке це було щастя, коли наші молоді серця билися як одне серце, в єднанні з такими ж, як і ми, молодими читачами що так же, як і ми, любили рідне художнє слово. Як чудово знав сучасну російську літературу і пропагував її серед нас, письменників, Копеленко. Як він вітав все нове і прекрасне в ній. Як любив він все нове в літературі України. А Сенченко Іван? Безумовно, в його перших віршах, та й Копеленко починав як поет, було дихання геніальності. У віршах про нове радянське місто, яке він вмонтував у свою прозу зі скульптурними образами. Жалко, що Іван чомусь покинув писати вірші. І зачарований прозою, остаточно закохався в неї, щоб бути вірним їй до кінця. І тихий, і мудрий Доленго Міша, якого я дуже любив як літературного труженика, Трохи чудного і химерного поета, але іменно цим і привабливого, чудесного критика з тонким художнім смаком. Його я люблю і зараз. І зараз він такий же, як і був, тихий і мудрий. А Елан? Перший після кулика живий поет, якого я ще початківець, побачив і з її душею, засталеві сині очі, з гострим холодом у зіницях коли він хвилювався, владно стиснені губи, коли говорив про завдання жовтневої поезії. Солдати, солдати, солдати під знаком червоних зірок або ніжно іскрять апарати Кремля на словах